У кабінеті тхнуло перестиглою хурмою і барахлило освітлення. Одна з ламп денного світла то гасла, то спалахувала з гучним, дратівливим звуком. Яків витягував зі шухляд свої папери. У двері постукали і, не спитавши дозволу, ввійшли. «Добрий день, мене звати Світлана». «Мені ваша директорка сказала зайти до вас». «Я зайнятий», – сказав він, не підіймаючи голови. «Я знаю, але це тільки одну хвилиночку займе». Вимкніться довбане світло», – гаркнув Яків. Гостя вимкнула і вимкнула напругу, і лампа засвітила рівно. За це Яків удостоїв гостю поглядом. Перед ним стояла смаглява, чорнокоса, неабиякою вроди жінка. Дівчина. Ви єврейка? Ні, я. Шкода. З ними весело. До побачення. Так ви не послухаєте? Ні. А може, принаймні, до побачення. Дівчина не зрушила з місця. Притулилася спиною до дверей, ніби це не яків проганяв, а вона не хотіла випускати його. «Ну, ви повинні мене пригадати. Світлана Казантополос і гурт Кайрос, пам'ятаєте? Коктебель, 2007 -й. Шарудіння коробок припинилося. Яків різко випрямився, аж потемніло в очах. «Коктебель?» Яків придивився уважніше до обличчя Густі, прихованого за яскравою косметикою, котра робила її схожою на жрицю в масці, наприклад, на жрицю сонця у давніх інків. Погляд сповз на груди, попідняті бюзгальтером за майкою кольору хаки. «Ви прийшли сказати, що в мене є син?» «Ні». «Я прийшла його з вами зробити». «Я не люблю дітей». А хіба ваша творчість не ваші діти? Моя робота стерильно чиста і безплідна. Я звукорежисер, а не композитор. Ти прийшла від них? Ні, я прийшла взагалі-то по деяку музичну консультацію. І рада, що вдалося вас хоч якось відволікти від ваших дум, маестро. Я хочу записати альбом. Хочу бути співачкою ви мені допоможете